Місяця квітного Коли Годой закінчив розповідь про свою поїздку до царя городу Костянтинополя, Богдан Гатило якийсь час сидів, наче й не чув нічого, і луганський князь із острахом думав, що скаже зараз володар. А той раптом схопився на ноги і шарпнув за полотно намету. Речеш отак, а? Отак? Почувши його крик, прибіг вишата. Богдан же просто шалинів, люті та й не приховував його ні від Годоя, ні від старшого Конюшого. За полоткою, де досі було гамірно, теж утихло. Всі дослухалися, що так розсердило великого князя. Князь же то махав комусь кулаком у невідь, то сікався до Годичана. І не зміг, яси, стяти йому безбороду голову. Жона, яси, по всьому, не між. І врешті гаркнув до вишати. Пощо й ти стоїш, наче сприйшов на мій похорон. Ще не вмер і не так сплоха вмру. Ти чув єси? Іди речи, отим тимто, нехай забираються під три діди. Кому? спитав старший конюший. Кому? гаркнув ще дужче Гатило. Тамтим слам! Слам хрестатим поганим. Вишата тупцювався на місці, не наважуючись іти, бо те, що казав Великий князь, видавалося незвичним. Що ректи? протяг Вишата. Годой наважився й собі втрутитись. «Не лій, мовиш, великий княже, то суть сли, і що ректи їм?» Гатило люто подивився на Годоя, немов би він в усьому був винний, і сказав трохи спокійніше старшому конюшому. «Речи, великий князь уже все видає і так, без них, і нехай зразу ж збираються і сідлають. Проти ночі? Іди!» Вишата розгублено пошкріпся п'ятірнею по зарослій потилиці і неквапом пішов униз, під гору, де стояла полотка слів. Годой чекав зараз Гатило мав сказати те, чого досі ще не зрік, бо все дотеперішнє, і усі слова, й усі лайки не йшли в ніяке порівняння з тим, що мало бути сказано і так і буде сказано. Та Великого князя київського немов би на сон зморило. Він сидів на важкому дубовому стільці з бильцями, якого возив у всі походи. Сидів, намотавши на кулак свого довгого шпакуватого оселеця і сперши голову на той кулак. У наметі вже майже смеркло, і Годоєві здавалося, що великий князь заснув. Але то тільки здавалось. Коли Богдан Гатило отак сидів нерухомо, накрутивши косу на кулак, усі знали, що зараз ні розмовляти, ні навіть ворушитися не можна. Перше слово має сказати він сам. І Годой боявся, що те слово почнеться приблизно так. «Осе ж видиш! Не ям тобі рік! Не на моє хилиться, І тоді вже вороття не буде!» Але Гатило промовив зовсім не те. Коли у світлі продухвані полотки з'явилася кремезна присадкувата посадь вишати, Гатило спитав. «Рік Єси!» Старший конюший кивнув. «Що, Єси Рік!» Тепер самим киванням відбутися не можна було, і Вишата знайшов одне єдине слово, яке б дало відповідь на князеве домагання. Завтра. Тобто Вишата на власний розсуд змінив наказ великого князя. Гатило тільки мугикнув, і Годой не втямив до пуття, що той звук означає. Вранці здивований у край консул Максимін квапливо лаштував всю дорогу. Він усю ніч не стулив ока як повернеться в Костянтинополь і що скаже йому євну Хрисафій. І вже вкрай розгубився старий Максимін, коли раптом прийшов учорашній мовчун, стрижений під калачик, і мовив йому одне лише слово каліченою грецькою мовою. «Іди!» «Куди? Куди йти? Геть?» – перепитав консул. Мовчун кивнув рукою в бік червоної полотки, що височила на горбі. До «Дуатіли?», Дуатіли? Мовчун нічого не відповівала, його мовчання могло означати тільки одне. Гунський цар змінив свій незрозумілий гнів на ще менш зрозумілу ласку і погодився прийняти слів. Максимінові хвилювання тряслися руки й ноги, коли він давав наказ розсідлувати вже посідлені коні і розпаковувати імператорські дари. Навіть коли виголошував уставні слова привітання гунському цареві, в уста йому незвично шамкали. Великий князь сидів на дубовому стільці, як і належить володареві приймати вітання сла іншого володаря і досить прихильно слухав, аж Годоєві не вірилося, що вчора ще він шаліві лаявся на цілий стан. Сивобородий консул, ударивши йому чолом, вручив імператорські харатії і побажав багато літ здоров'я і благоденства Аттілі і усьому царському сімейству. Харатії ХАРТІ Державні грамоти. Тлумач Викула швидко перекладав слова консула, і Великий князь Київський не спиняв його, як минулого місяця. Коли той скінчив тлуми, Гатило сказав. Статії за мир'я суть давно зрішені, але не суть сповнені. У скоків греки суть повернули не всіх. Як же явилистеся мені, не сповнювши всі статії за мир'я? Викула тут таки на власний розсуд, навіть не допитавшись консула Максиміна, почав заперечувати, що, мовляв, в імперії не лишилося жодного втікача з землі скіфської. «Всі суть видані, господарю!» – впевнено закінчив він. Гатила лагідно всміхнувся, від чого вгодоя по спині полізли мурашки, і майже весело завважив. «За таку наглу лжу тобі, робе імператорів, належало б метнути камінь на в'язи і утопити тебе в осьому каламутному Дунаї!» Запала тиша, і усій моторошній тиші несподівано гримнув могутній голос великого князя. «Та я шаную права сольства!» Викула зблід і страхливо позадкував до гурту, мало не збивши з ніг юного ритора Пріска. Максимін стояв і не знав, що йому робити, бо тлумач сам розмовляв із царем гунів, не перекладаючи своєї речі. Русичу. гукнув другий Богдан, і коли ябедник прибіг, наказав йому. «Дай сюди свої злічіння!» «Ябеда! Заява! Прохання! Ябедник! Той, що складає ябеди! Писар!» Ябедник дістав широкого рукава товстий сувій і простяг великому князові, та той наказав. Чи ти сам? Русиш заходився трохи гугнявим голосом виспівувати імена й тих ускоків, які зрадили свого господаря і утекли під руку грецького царя. Олаф – Готський воєвода з двадцятима можами і челядниками. Михаїл – руський болярин грецької віри з челядниками числом семеро. Харлампій – також воєвода малий болярин землі сівської, а віри – грецької. То були здебільше всі християни, які втекли до греків, і Русич читав довго й нудно. Викула ж мусив перекладати Максимінові. І коли список вичерпався, Гатило, навіть не глянувши на Викулу, сказав до Вишати Цього Русина женив потилицю, тилицю, бо немає гірше, як змія в пазусі або ж перевертень у Господі. А до Максиміна звернувся сам грецькою мовою. «Поїдеш зі мною?» «І він теж» кивнув на молодого ябедника Пріска. «Рушати ймемо зараз! Мої харатії до грецького імператора мати ймеш у стольному городі!» І устав дубового стільця і рушив у воровись коратників, які вже сідлали коні і перегукувалися між собою. Всі князі – Руйський, Сіврський, Деревський і усі велій та малі боляри, що були присутні на розмові з слами, подалися за великим князем. Гатило покликав велій його боляри на турецького. «Войславе!» «Речи, княже!» – відгукнувся Болярин. Це був могутній чорнявець гатилових літ, убраний так, як належить Туричеві. В білі вовняні ногавиці мережені по боках чорним снором і підперезані широким червоним опоясом. У білу вишивану сорочку і так само білу безрукаву гуньку, розтебнену на всі патички. «Войславе!» «Підуш у греки, повезеш наші злічіння у скоків та пильнуй того вовкулаку, Чув «Чув'єсм, княже!» – сказав той. «Коли речеш, то поїду!» Великий князь кивнув Годоєві. «Який маємо день?» «Понеділок!» – одказав Годой. «Понеділок!» – повторив князь. «Не личить! Вирушаємо завтра!» Наступного ранку в таборі заспівали бойові труби, які кликали ратників у похід. У радісний похід додому, до рідних оселі кревних людей. Полки великого князя київського Богдана Гатила поверталися. І тільки залоги, міцні й відважні залоги новозвойованих веш і городів у Панонії, Сірмії та Полонічній Фракії лишалися стерегти землю, яка відтепер ставала теж землею руською. Серед залоги був і Гатилів брат Волод, і побратим великого князя київського Велій Болярин Борислав, і ще багато інших князів, і жупанів, і боляр, і можжів комонних та піших. Богдан Гатило давно відвик свого брата. Володар уже років із вісім сидів у Моравах, а тепер посаджений князем усієї Панонії і Сірмії. Про нього Богдан згадував у ряди годи. Не вистачало йому зараз тільки Борислава, що лишився у новому руському городі сердиці посадником полонічної фракії. Борислава ж він найбільше хотів би мати поряд. Особливо сьогодні. Великий князь повертався з переможного сполчення і дорогою до городу Києвого мав позлюбитися з Єркою, дочкою галицького князя Остроє. Княгиня Русана перестала вже народжувати Гатилові синів, а неосяжній землі Руські потрібні були можжі вої. Русана знала про заміри Богданові і сприйняла їх досить спокійно. Те,сть Воїбор, коли Богдан почав колись із ним розмову про це, теж не сперечався. Такий звичай землі Руської, щоб володар брав собі кількох жін. Більше того, старий князь Вручицький Воїбор сам нарає рає взятові Остроєву доньку. Однаково першорід лишається за синами від першої жени великого князя. Гатило ж мав от його русани двох синів – Данка та молодшого Юрія. Тільки Бориславові Гатило не звірився своїми думками. Просто боявся його посміху. Тепер же шкодував. Як озветься на те давній друг і побратим? І Гатило таки не витримав. Наступного ж дня послав гінця по велі його болярина Борислава.